Третій розділ першої книги царів Можемо читати з першого по третій вірш І посвоячився Соломон із фараоном Єгипетським царем І взяв фараонову дочку І ввів її до Давидового міста Ще коли він не закінчив будувати Свого дому і храму Господнього Та муру навколо Єрусалиму Та народ приносив жертви на пагірках Бо не був ще збудований дім Для Господнього імені Аж до тих днів І полюбив Соломон Господа щоб ходити постановами свого батька Давида, тільки він приносив жертви та кадив на пагірках. З цього розділу ми починаємо більш докладно розглядати життя Соломона як царя на троні ізраїльському. І ми будемо бачити, як довгий час вся ця книга розповідатиме про його поступовання, про його хід життя, про його царювання про його стосунки з Богом, перш за все. І одразу ми бачимо цей цікавий, хочу, щоб ми звернули увагу на третій вірш. Написано, що Соломон полюбив Господа. Полюбив настільки і бажав ходити постановами свого батька Давида. У Соломона був прекрасний приклад. Приклад християнського життя, як ми б зараз сказали. Його батько Давид. І це, чесно кажучи, на мій погляд, це досконала модель для кожного з синів було б добре. Це досконало і класно. Коли ми маємо приклад батька, який ходить з Господом, який живе в поклонінні і в страху Божому. Легко тоді жити. Погодьтеся, що тоді нам, як синам, було б просто, просто повторювати це, просто копірувати. Ну не знаю, можливо, ви в такому віці, знаєте, буває юношівський максималізм зашкалювати і просто копірувати, Якось не влаштовує. Хочеться своє, по-своєму. Ну, спробуйте, звісно. Але якщо вам є кого копірувати, і ви бачите, що ця людина робить це по Слову Божому, дам вам пораду. Робіть це. Просто не знаю. Копіюйте. Приклад життя тієї людини. Соломон, насправді, він полюбив Господа так, як його полюбив Давид, його батько. І ходив постановами свого батька Давида. І Давид давав доволі чіткі накази сину своєму. Основним з цього наказу було тримайся, Господа, люби Бога, будуй з ним стосунки, працюй і турбуйся про те, щоб в тебе були близькі стосунки, щоб в тебе була близькість, зв'язок з твоїм Творцем, з твоїм Богом. Це найголовніше. Така мудрість у Давида, насправді. І він це говорив не просто, як припісниє істини, десь там треба ці опції донести, до сина свого. Очевидно, що Давид це говорив з повною серйозністю і усвідомленням глибини того, про що він намагається сину розповісти. Це не було просто як урок життя, такий теоретичний. Було б не погано сину, якби ти час від часу ходив в церкву. Час від часу свічечку ставив. Це якось допомагає. Ну, кажуть люди, що це краще, ніж не робивши цього. Це не було так. Давид пережив серйозні випробування в своєму житті, і коли він говорив це сину, це було очевидно, що це стержень, основа життя мужчини. Стосунки з Богом. Чоловік, мужчина і жінка, безумовно, теж. Якщо не мають стосунки з Богом, не мають. Вони не мають основи, не мають фундаменту. Будь-хто з нас, як божих тварінь, нам необхідний цей зв'язок з Господом. Соломон полюбив Господа, щоб ходити постановами свого батька Давида. І в третьому вірші є друга частина. Тільки він, але і він приносив жертви і кладив на пагірках. І він час від часу звертався до ідолів, до буванів. І він час від часу відвертався від свого Бога. Написано, що він полюбив Господа, але і він вирішив. Е, Як це сумістити? Як це так? Він любив Бога, але час від часу він е, траплялось так, що він е, приносив жертви ідолам, і час від часу він робив те, що не повинен був робити. Дуже просто. Так само, як час від часу трапляється в нашому житті. Я не знаю, як у вас, У мене, на жаль, так буває. Так трапляється. Хочу, щоб ми переглянули величенький уривок в книзі «Послання до римлян». Можемо відкрити сьомий розділ. Апостол Павло так само озадачувався цим же питанням. Як суміщається в мені Любов до Бога, щира любов, я люблю Його, я знаю Його благодать, я впевнений в тому, що Він любить мене, я намагаюся служити Йому, хочу ходити Його стежками, хочу виконувати Його постанови, і маю це бажання в серці, і роблю це, і докладаю зусиль, щоб це було добре, і прошу, щоб Господь зміцняв мене для цього, і працював так, щоб в мене ще більше було цих можливостей і бажання служити Йому. Апостол Павло був в цьому, він переживав це. Але в той самий час він визнає, є плоть, яка на рівні з бажаннями духа має свої бажання, свої наміри і свою мету, і свою ціль. І переслідує цю ціль доволі впевнено часто. 7 розділ, послання до римлян з 14-го вірша. Павло пише, бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний. Проданий під гріх. Що ж я виконую, не розумію, але бо я б не те, що хочу, але що ненавиджу, те роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то погоджуюся із законом, що він добрий. І тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Знаю, бо що не живе в мені, це б то в тілі моїм добре. Бо бажання лежить у мені, але щоб виконувати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Чи знайоме це вам? Окей, мені знайоме. Чи знайоме це вам? Чи буває вас, що ви знаєте, що зробити надо так, і це буде приємне Господу, але ви так не чините? Буває ще гірше, коли ви впевнені, у вас є чітке розуміння, що робити деякі речі буде образ, ображати Господа. Але ви їх робите. Апостол Павло добре це бачив. І видно, що він говорить, мені так подобається, що він тут говорить про себе. Він не говорить про людство в цілому, про народи, маси, нації. Не говорить про навіть про групи людей, навіть не про якусь конкретні групи людей в конкретній церкві. Не говорить навіть про інших. Він говорить про себе. Він говорить, що я. Я це не виконую, бо гріх лежить в мені. Знаю, що не живе в мені. Це в тілі моїм добре. В тілі моїм, в плоті моїй нічого доброго не живе. Утопія. Велика утопія і я вважаю це антихристиянством. Коли людина намагається ділами плоті досягти Бога, вчинками своїми, якимись своїми там рішеннями, обітницями і намаганнями догодити Богові. Це неможливо. Павло говорить, що в тілі моїм нічого не лежить доброго. Взагалі нічого. Не те, що час від часу. Там, почетним дням нічотним так. Або там, не знаю, ближче до неділі я виснажуюсь, а от неділю в моїм Плоті є добре. Я прийшов в церкву, це вже добре. Не по плоті ви тут прийшли. Не тому, що ваша плоть забажала. Вона навпаки чинила опір швидше за все. Ви тут тому, що дух цього бажає. Павло говорить, бажання лежить в мені, щоб виконувати добре. Я хочу, коли по духу, я хочу, я розумію, розумом своїм я розумію, що є речі, які я маю робити, це мені на добро, на благо це мені. Але того не знаходжу, щоб робити це в повноті. Дев'ятнадцятий вірш взагалі як вердікт. Бо не роблю я добро, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Зле гріх. Не те, що ну, недосконало, не ідеально, через раз. Зле чиню. Це факт. 20-й вірш, Павло продовжує, коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені, живе в мені, не перебуває, не відвідує час від часу, не те, що там без попутал. Він живе. Доки ми в цій плоті, гріх він тут поруч, і він живе в нас, на жаль. Ця гріховна природа наша, по факту, нікуди не поділась. 21-й вірш, тож знаходжу закона... Коли хочу робити добро, зло лежить у мені. Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком. Цікаво. Виходить, є внутрішній чоловік. Той, хто я, але не дуже я. Стара людина, старий чоловік, він насправді перебуває в цьому гріху, і цей гріх перебуває постійно, лізе з старої людини. Але задоволення в Бозі, в Його любові, в законі Його, в тому, щоб догоджати Йому, це задоволення я знаходжу за внутрішнім чоловіком, який народжений згори в день, коли я прийняв Христа. 23-тій вірш. «Бо бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх». Сумна історія. Апостол Павло малює, насправді, це роздвоєння людини. Плоть бажає постійно, не припиняючи ні на хвилину своїх вимог, але Дух знає і бажає теж свого. Того, що правильно, того, що Боже, того, що від Творця є добром і благом. Це двобій. І це постійно точиться в нас. 24-й вірш – це як свіже повітря, це як відповідь. Павло говорить, нещасна я людина. І добре визнати цей факт. Добре визнати, якось визнати цей гріх. І це дія Святого Духа, коли ми визнаємо, "Так, да, я нещасна людина. Тому що є в мене цей гріх, він лежить в мені, є ця плоть, яка постійно штовхає мене на те, щоб догоджати їй, їй і знову, і знову більше, і більше, нескінченно. Плоть ніколи не скаже, ну, досить, подбай тепер про дух. Ні, вона каже, мені більше, це мені потрібно, і це мені необхідно, і без цього нам не буде добре. Це як реклама. Якщо ти голишся жилетом з трьома лезвиями, ти взагалі, як ти живеш на світі. Їх треба п'ять мінімум, ці там струнки, чи як вони там називаються. І відчуваєш себе неповноцінним. Я так подивився на своє три. Як жити далі? Знаю, може дві разом взяти, буде шість. Плоть ніколи не скаже, ну, досить вона буде вимагати, постійно вимагати. І це робить нас нещасними. Це постійний шлях до розчарування і незадоволення. Нещасна я людина. Мені потрібна допомога. Мені необхідно, щоб хтось мені допоміг. Хто? Як правильно апостол Павло говорить, хто мене визволить від тіла цієї смерті? Він розуміє, що ці бажання плоті це не просто ну, така собі гра між плоттю і духом. Врешті-решт це смерть для мене. Плоть не відпустить свій натиск. Вона постійно буде тримати, постійно буде здавлюватися. І мені, насправді, це тіло смерті. Це призведе мене до вічного відділення від мого творця. Життя по плоті не може догодити Богові. Відповідно, це смерть. Відділення від нього. Хто? Мені потрібен помічник. І це не просто проект якийсь, не просто якась програма, це не просто якийсь, не знаю, там, курс. Це не просто навіть новий образ життя мій. Дехто вважає, що християнство – це просто почати жити по-новому. Ну, якось змінити своє життя. Я чув навіть оце е, тлумачення терміну «обращення». Ніби ти просто починаєш жити по-новому. Ти жив так, гріх, п'янки-гулянки. Тепер ти обращаєшся і починаєш жити правильно це не зміна образу життя, це повернення до Бога, це обращення до Нього, поклоніння Йому, покора перед Ним, початок стосунків з Ним, Він. Нам потрібна персона, особистість, той, хто визволить нас від тіла цієї смерті. Це не просто новий образ життя. Можливо, ви здивуєтесь, як багато в церквах проповідується те, як треба жити по-новому. Цілий курс, там, не знаю, семінари величезні, симпозіуми і так далі. Те, як правильно жити, просто як робити краще. Правильний образ життя не знищує нашу плоть. Він, можливо, навчить нас варіювати між бажаннями плоті, якось так шукати баланс, догоджати там і там, і ніби бути з цього задоволеним. Але це обман. Нам потрібен той, хто визволить нас від тіла цієї смерті. 25-й вірш Павло говорить дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу розумом закону Божому, а тілом закону гріховному. Я дуже хочу, щоб ми прочитали далі 8-й розділ. І ви ж розумієте, що в посланні до Римлян не було поділення на розділи і на вірші, це суцільний лист. І дуже логічно те, що коли Павло пише «Дякую за Ісуса Христа», який спас мене, який подарував мені цю можливість жити розумом, за розумом по закону Божому, продовжує говорити про Ісуса. Восьмий розділ з першого вірша. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Якщо у вас ваші Біблії, виділіть для себе цей восьмий розділі перший вірш. Подумайте про нього. Тут так багато міститься. Насправді, тут дуже немало. По-перше, тут є умова, тож немає тепер жодного осуду. Тим хто? Немає тепер. Що? Як опинитися в цьому тепер? Прийняти Ісуса Христа. І якщо ми приймаємо Його просто в своє серце, просто говоримо, «Війди моє серце, будь господарем мого життя». Стань головним у моєму житті. Не я, ні хтось інший з людей. Просто ти, Ісусе. Ми переходимо в це тепер. І якщо це сталося, якщо це відбулося в житті вашому, тепер немає жодного осуду. Мені так подобається, що написано жодного. Російською, здається, нікакого осуждення. Ні за що. Прощені. Повністю. Бог не засуджує. Чому? Тому що він вилив свій гнів на сина свого. Там, на Христі. Було б дивно, якби він там виливав свій гнів і залишив ще трошки на нас тепер вилити свого гніву. Ні, там він все висказав, там він все здійснив. Він, він зробив так, що життя було віддане за наші гріхи. І тепер немає жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Що це означає? Ходить у Христі Ісусі. Не відвідує не час від часу зустрічається з ним, не час від часу проводить декілька часу разом, а ходить в ньому, зодягнений в нього, перебуває в ньому. Це і є християнство. Я вірю, що цей перший вірш восьмого розділу, це як не знаю, модель християнства стиснута до одного вірша. Тим, хто прийняли, тепер немає засудження, немає осуду але тим, хто прийняли, вони можуть і повинні ходити у Христі Ісусі. Але ходити не за тілом, а за духом. Не просто формально, зовні, виконувати ті речі, які ніби прийнято в християнських церквах виконувати. Прийти, не запізнитися на служіння, стояти, співати, сидіти, слухати, читати, знову вставати, виходити, пити каву, спілкуватись, на тижні пару разів дзвонюватись, типа «Хай, хаварюбай. Отже, за що? Не в тому річ. Це за тілом, по плоті, зовні. І в цьому, насправді, ви здивуєтесь, але теж можна ходити. Це може легко стати образом життя. І такий водоворот життя, колесо життя продовжує так. Все, все, як завжди. За тілом. Але написано, що немає жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом за Духом Його. Хочеться дійсно зануруватися, задумуватися і вникати в те, який же Дух Його. Я хочу своїм Духом ходити за Його Духом, бути в Ньому. Давайте прочитаємо далі. Другий вірш 8 розділу. «Бо закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Бо що було неможливе для закону, в чому він був безсилий тілом, «Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом – про духовне. Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир. Думка, бо тілесна – на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може» а ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. Мені так подобається цей десятий вірш. Коли Христос у вас, знов-таки, є умова. Не відвідує вас не час від часу якось чи як ще можна це сказати, а він в вас постійно перебуває. І коли це так, да, тіло мертве через гріх. Тіло – це як піджачок. У Віті і Саше в суботу вінчання. Буде. Я маю привілеї вінчати їх, якщо вони не передумають до суботи. Я тут померил костюм свій. Пиджачок. Нормально. В принципе, так. Ну, брючки. В принципе, у меня до церкви есть певные претензии, что ли. Я не одевал его сколько часов, не знаю. Может, и рейк уже, Да. Да. Але я розумію, що прийде час, і цей піджачок просто десь він викинеться. Я не знаю, швидше за все, я не помічу, де його просто не стало десь. Просто він десь, я ніколи не буду про нього думати, де ж мій той піджачок, якому я Вітю Сашу вінчав. Я ніколи не згадаю про нього. Він десь просто в гаражі десь, чи згниє в тряпках. Я не знаю, це нормально для піджачка. Прийде час, і він там опиниться. Ну, я сподіваюся, буде новим в мене на той момент, а можливо вже і не буде можливо і не потрібно вже буде але насправді тіло припинить своє існування воно мертве його не можна покращити я не можу цього піжачка зробити там на все своє життя залишити його і одягати щодня це неможливо, прийде час і він згине він зникне, його час ну, все, він буде просто в тряпках Насправді, тіло мертве через гріх. Воно продовжує бути мертвим. Не надо його живлять. Неможливо його покращити. Просто зміцняйте дух. Зміцняйте те, що важливе. Я в цьому піджачку буду вінчати цю прекрасну пару. І піджачок згине. Він піде в небиті в страну вічної охоти кудись там. Але в мене залишаться спогади. І такі прекрасні друзі, і ми як церква будемо присутні в цей момент. От та різниця. Вкладати в тіло, покращувати себе, воно все одно загине. Воно мертве через гріх свій. Чи вкладати в дух щось, те, що наближає нас до Бога, є вічними стосунками з ним. Коли Христос в вас, то хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. Де взяти цю праведність? В Ісусі. Дух наш живий через праведність Ісуса Христа. Не через наші потуги, намагання. Через праведність Його. Через те, що Він возлюбив. Тому Дух наш живий. Ви скажете, як? Як це можливо? В посланні до римлян в шостому розділі є вірш, який для мене в свій час став, я не часто використовую це слово, але насправді він став об'явленням, таким откровенням для мене. Шостий розділ, одинадцятий вірш. Павло пише, так ж само і ви, вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашому. Тож, нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей. Я задумувався, хорошо, я християнин, вже не один рік, і я ніби трошки знаю Біблію, і розумію, що в мене, Бог любить, я це прийняв і стою в цьому твердо і міцно, але я грішу. І я не хочу цього робити. Звісно, я християнин, я знаю, що Бог мене любить, я знаю, що він мене спас благодаттю своєю, хочу відповідати любов'ю, відповідь на його любов. Але я грішу. І я намагався боротися якось там, щось там протистояти. Я грішив. Я продовжую грішити. І що з цим робити? Можливо, я не християнин. Можливо, Бог не полюбив мене. Можливо, недостатньо у нього благодаті до мене, і недостатньо він хоче мене спасти. Можливо, я щось не так роблю, не справляюсь, не, якось не так прийняв, не так молюсь, не так часто читаю Біблію. Я продовжую грішити. Це відповідь Вважайте себе за мертвих для гріха. Як вважайте вірою? Вірою. Просто вірте, що це гріховне тіло, воно мертве вже. Да, через цей гріх. І прийде час, його не стане, як той піджачок. Він десь згине. Цієї плоті не буде. Ми зараз так багато часу приділяємо цьому тілу, лілеєм, грієм, питаємо, і таке інше. Її не буде. Дух живий. Просто вірою сприймайте це. І зараз живіть так, з такими намірами, з такої позиції. Вірою вважайте себе за мертвих для гріха. Мені так подобається, що одинадцятий цей вірш, він складається з двох частин. Мертвих для гріха, але живих. Вважайте знов таки вірою себе за живих для Бога. І є умова в Христі Ісусі, Господі нашому. І тільки через одинадцятий вірш стає можливим дванадцятий. Неможливо просто взяти цей 12-й і сказати, ну давайте, зробимо так. Нехай гріх не панує смертному нашому тілі, і нехай нам не слухати його пожадливостей. 12-й вірш без 11-го це утопія. Ми не можемо боротися з гріхами, не можемо протистояти. Він панує, якщо ми не визнали вірою себе за мертвих для цього гріха. І живих для Бога. Отже, коли ми говоримо, що Соломон Любив, полюбив Господа. Можемо повернутися в першу царів, третій розділ. Полюбив Господа. І бажав ходити по становами свого батька. Але і він був і в певний момент. І, в принципі, це те, що увело його в кінці життя від Бога. І дуже доволі далеко увело. І знаєте, через цю Божу благодать є люди, які скажуть, ну, Соломон знав, про благодать Бога приймав її, і тому він неправильно скористався і приносив жертви ідолам. Тому що ця благодать людей розслабляє. Люди не дбають про те, щоб будувати стосунки з Богом. Вони вважають, що все по благодаті відбудеться. Я так не думаю. Зовсім не думаю. Насправді, я думаю, що завдяки Божій благодаті Соломон полюбив Господа. І в цьому вірші можна зробити акцент на тому, що він, але і він, грішив. Але Соломон, знаючи, що Бог любить, і ходив шляхами ідолопоклонника. І це все тому, що Соломон віддітелів вважає, що по благодаті спасеться. Ні. Завдяки Божій благодаті він полюбив Господа. І він бажав ходити постановами свого батька Давида. І в певний момент, коли Господь з'явився Соломонову і сказав, проси те, чого ти хочеш. П'ятий вірш. У Гів'йоні з'явився Господь до Соломона в нічному сні, і Бог сказав, проси, що я маю дати тобі. Цікава ситуація. Не так часто можна почути від Бога подібне. В Біблії ми не бачимо багато таких прикладів. Ну, давай, все, що ти попросиш, я дам тобі. Цікаво, як би себе повели ви, я? Насправді, це такий, така ситуація, де дуже чітко можна побачити, хто ми. Те, чого ми попросимо в такій ситуації, дуже добре визначає нас, нашу позицію. Де ми зараз знаходимося по відношенню до Бога? Що нам потрібно? Що ми цінуємо? Ну, Пам'ятте да, цю сказку про золоту рибку? Ну, щось подібне. Такі можливості. Ну, це не просто подзвонили там з, там, не знаю, з Офісу Президента, чи навіть там депутат якийсь подзвонив, сказав, ну, що вам там надо? Може, допомога якась? Ні, Бог, Він може все. Вагалі, можна все. Можна сказати, ну, створи мені мою персональну планету. Або, ну, не знаю, на що там фантазії вистачить. Те, чого ви будете просити, це дуже чітко визначить, чого ви хочете, чого ви бажаєте. Чого просив Соломон? Можемо прочитати з шостого вірша. І Соломон відказав, «Ти зробив був велику милість із рабом своїм Давидом, батьком моїм, як він ходив перед лицем твоїм правдою та праведністю та простотою серця з тобою. І зберіг ти йому ту велику милість і дав йому сина, що сидить на його троні, як є й цього дня. А тепер, Господи Боже, Ти вчинив свого раба царем замість батька Мого Давида, а я недоросток і не знаю виходу та входу. А раб Твій серед народу Твого, якого Ти вибрав, він народ численний, і його не можна ані злічити, ані зрахувати через многоту. Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ Твій, щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом твоїм? Цікаво, як будує Соломон своє прохання. З шостого вірша він говорить, що, Господи, це взагалі ти все. Ти почав цю справу. В певний час ти покликав батька мого Давида на царство. І ти дав йому це царство. І ти по милості Твоїй беріг його. Ти все це почав, і від тебе все починається. Соломон дуже правильно себе позиціонує. Він не говорить, що «Ну, я цар, ем, я подумаю, заходь пізніше, я скажу все, що мені тут надо, я набір, список напишу. Він знає, що все від Бога починається, і він визнає це. Будь-яка справа, яка якось міняє напрямок вашого життя, щось те, що приходить в ваше життя, добре отримувати чітку впевненість що це з Бога почато. Що це Він ініціатор цього. І це те, про що ми говорили з і Віті, звісно. І вони починають нову сім'ю, і головне запитання Божої волі, досконалої Божої волі на те. І вони впевнені. І просто чекають часу. Ну, тиждень. Менше вже. Добре. Дуже важливо мати цю впевненість, що саме Бог розпочав цю справу. Що далі робить Соломон? Він визнає, що сам її не зможе і не буде продовжувати. В 8-му вірші він говорить, «Раб твій я серед народу твого, якого ти обрав». Він передає повністю всю ініціативу, все первенство Господу. Знаєте, чоловікам, особливо нам, буває важко визнати свою слабкість, те, що Соломон говорить, він говорить, що ну, я не можу продовжити керувати цим народом, я не здатен. В цьому вірші, вірші він взагалі говорить, що я малий, маломальський недоросток, я не знаю входу та виходу, я нулячий. Знаю, я нічого не, не знаю сам, мені потрібна допомога, необхідна. Чоловікам буває не так легко це визнати. Соломон це робить, це приклад для нас. Дев'ятий вірш. Суть прохання. Дай же рабому своєму серце розумне. Дай серце розумне, щоб. Соломон, говорить, в самий центр життя. Він, його прохання не пов'язане з зовнішнім. Не пов'язане з тим, що ну, мені потрібні певні ресурси. Чи потрібні якісь там, дари, вміння, таланти. Він говорить саму суть. Тому що з серця все починається. Все йде далі саме з серця. І він говорить, дай мені, Боже, дай мені робому, робу твоєму серце розумне, щоб. Соломон розуміє, що є мета в цьому проханні. Це не просто, ну, зроби мені добре. Ну, зроби так, щоб мені було хорошо жити. Це що? Соломон розуміє, що буде йому добре, коли він виконуватиме оце «щоб». Він розуміє, що він, як людина, у Бога є план, є задум для його життя. І він, як цар Ізраїлем, він має виконати певну справу, певне покликання, те, для чого Бог його поставив в це місце. Тому він говорить, я прошу тебе, щоб ти зробив моє серце, те, з чого все починається, таким, щоб я міг виконати повеління твоє, міг виконати твій досконалий задум. І це дуже важливо. Давид мав таке саме серце, таке саме позицію, коли він молився, Господи, досліди серце моє, чи на правильному воно шляху. Він розумів теж цю істину. Насправді, Бог разом з цим дав йому все інше. В 10 вірші написано, що була ця річ приємна в Господніх очах, те, що Соломон просив, саме це. Тому що це як продовження Божого плану. Так, да, є Соломон, який розуміє, що він частина Божої роботи. І коли Господь запитав, що тобі потрібно, Соломон говорить, я хочу добре виконати ту роботу, яку я повинен виконати. Для цього дай мені правильне серце, мудре серце. Дай мені цю мудрість, щоб виконувати волю твою. І це не може бути неприємним для Бога. Тому що Бог бажає діяти, і це як лінія його продовження. І Соломон просто хоче туди ж. Має ті самі наміри, ті самі устрімлення, Одинадцятий вірш. «І сказав Бог до нього за те, що просив ти цю річ, а не просив для себе днів багатьох та багатства, і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити. То ось зроблю я за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре та розумне, так, що такого, як ти, не буде перед тобою і не стане такий, як ти по тобі» а також те, чого не просив ти, я даю тобі. І багатство, і славу таку, що якого ти не було перед тобою, і не буде нікого серед царів, усе життя твоє. А якщо ти ходитимеш моїми дорогами, щоб дотримувати постанови мої та заповіді мої, як ходив був батько твій Давид, то продовжу дні твої. І прокинувся Соломон, аж ось це був сон. І війшов він до Єрусалиму, та й, сказав перед ковчег... та й став перед ковчегом Господнього заповіту, і приніс цілопалення, та вчинив жертви мирні, і зробив він гостину для всіх своїх слуг. Разом з проханням Соломона Бог дав і все інше. Те, що дає Божа мудрість, це благословіння побудови правильних стосунків з самим Богом, і бажання, і здатність служити Богові так, як приємно йому, і також це дає устрій в усіх інших сферах життя. Справді, це дуже важливо шукати саме такої мудрості. Слово Боже говорить, що початок мудрості – це страх Божий. Все починається з нашого усвідомлення важливості Божої волі, важливості і цінності Його плану для нас. Не наші задуми. Ми, як люди, дуже легко і часто типу, самі знаємо, що робити. Він знає. Бог діє, і якщо ми цінуємо і ставимо на головне місце Його і Його волю, це є мудрістю, це є насправді мудро шанувати Його і шукати Його обличчя, Його намірів, Його планів.